Gerrizari egun kaixo. Sagardotegi bolada da eta joan zara zu ere sagardotegi batera. Hori jakin du. Bai. Asteburu aprobetxatu duzuela. Bai. Ea ba, ze ikusi duzun? Ba, sagardotegiko fauna ekarri dizuet e, gaur. Fauna, <risa> fauna. Eta bueno, faunarekin hasteko, lehenengo sagardotzale tradizionala daukago. Sagardotzale tradizionala normalan izaten da 40 kirurogei urtera bitarteko gizonezkoa. Eh? Betidanik izan du sagardotegira juteko ohitura eta orduan antxe ibiltzen da, serio-serio sagardotegian, baino etxean... Balego bezala xean. Etxean, baleo bezala xean. Normalean ez da bakarrik e, ibiltzen, otxoak eta bakarka eta ibiltzen die beste animalia batzuk taldeka. Hau taldean ibiltzen da, baina talde txikian, lauzpabos lagun e, nahikoa kupeleetik kupelea mugitzen dira, eta oso erra esan zematen da. Eta oso postura berezia hartzen dute kupelarean ondoan. Bai, ikusi onduan. batera, antzen bateko moduan, hau bai, bai, bai, bai. sagazgozare tradizionala da. Bai, bai, bai. Kupeletik gertu. Kupela, e, ez? Beraien kupela kupeletik gertu. Kupela, kupeletik gertu. <laughs> Han txiriaren inguruan jarrita, lauzpabost lagun. Eta oinak, bata bestetik, metro erdira, edo. Lurrean ondo asentatzeko, bazparebakizu, orekariteta. Ez irriztekitzeko, si ez? <laughs> ez galtzeko, ondo asentatuta. Eta hortako baita ere ola, aldaka eta sabela alda aurrera botata. Sardinera da tankeran, ez? Bai. <laughs> Basoa gainera, segura esko, zagardozare tradizionalak utxike edukiko du kontu kontariari denean. No, eski kontu kontari baino gehiago zagardoa epaitzen, ah. ibiltzen da. Puntuak eta lanetan. Puntuak eta lanetan. Baina labur, ez diaitz jario ohondikoak. Ola trago hartuta. Erra! <laughs> eh. Beste ola. baino, hobea okaraoa. Bai, <laughs> nikatza? Hau, erateik etzeok. Olakoak, ez... E... Bestelako esplikazio... Epaiketa, litari... edo sententziak edo. Bai, esplikazio literario, hola, ez. Erkar ulertu nuldu horrekin, ez da? Lagur, ha? musian hariko balia bezala? La klabean bezala beraien artean? To, ta, horrela, to, ta. Hoxe, Eta normalean <coughs> gaina, sagarrote giko nagusia oso laguna... Eh, izaten dute edo ezauna, edo esa ez bakarrikoa es garrotegi askotakoa eta orduan ba kupel beresiak eta hola mm. ba beraia irekitzen dizkie eta Iskutu eta gaina hori da bueno, horrek ematen die bizitzako plazerrik handiena Ola, pixkat, apartera eramaten ditunean sagarrotegiko nagusiak eta kupel beresia ireki eta ola, besteak baino tratu hobea jasotzen duten sensazio horrek horrekin bueno kategoria kategoria mm -hmm. Eta hoien artean badaude baita ere sagardozale tradizional baina gazteak. Ba hogei hogeitan mar bitarte hortan gizonezkoa baita ere. Berbada sagardozale tradizionalak baino heterogeneagoak dira jazkerari dagokionez, Batzuk igual kamiz eta subertsibo batekin, beste batzuk tipo euskitzet Donostiako estiloa zen. Tipo euskitzea exaktua. Bai. Orenola ko era deskribatu la konstantea. da nikosten pilota ikusi pilota finala ematen zego apo zeoen. Ez saltzi zuen atentzioa <risa> Gestuak eta ibiltzeko era eta mugitzekoa eta hori zarretatik oso ondo ikasia daukate. Hauek ere kupelaren ondoan. Hauek ere kupelarren ondoan. Eta epaiketarik hauek? Hauek ere bai. E, behar bada guai. <risa> Deputat pena, o taldatzen da Istegia, bai, Istegia. Gero daukagu Sagardozale Sumelierra. Hauek ba igual oraindela 3 urte edo deskurritu zuten Sagardotegia, baina hala ere adituak balira bezala jokatzen dute. Haue jaia hitarrago al Donostia, Bilbao inguruko jendea, eketibuak, profesio liberalak, beste jendeagoak Beste jende. Ikusi baterare antzematen da. Euskitzek jazkera dute hauek hala ez. tankera hortaka igual Sobrioagoa behar bada, eh? esport ez joten dira normalean sagarotek gira, baina esport, diseinuzkoa, edo... Batzut trajeta korbatarekin ere, bai, e? Eh? Ikusi izan ditut, bai, bai, bai, bai. Lurrik ez hauek. Asko ikikoituz eta trajeta hmm, korbata senale. asko. Eta... Hauek ere beraz ezagutu dute, sagorretaiko mundua, eta? Bai. eta hauek, ba, hauek ere baitu egiten dute sagardoa, baina beste estilo, estilo batean. Hauek hartzen dute, betetzen dute pixka bat basoa, eta lehenengo arduarekin egiten den bezala, argitara era dute, kolorea ikusteko. Gero edo buelta batzuk ematen dizkiote, hola, astindu, usaina askatzeko, eta usaina hmm. egiten dute. Eta gero piskanaka, piskanaka, piskanaka, edan. Eta gero komentari bak. Eta hauek ondarra botatzen dute lurrera ala, dana, dana tragatzen dute. Ez, hauek ondarra botatzen dute e, lurrera, eh. Eske ikaste oso azkarrak, die eta Oza, beste. Sa coreografiaren jabe eginda. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ze sagar za asko fijatzen dira. Hobetzeko, hau e pentsatzen dute haiena hobetzen ari diela. Kalitate sistemak eta nola implantatzen diren? Aro. Ba, halako zerbait. Ixo. Ixo. Bai. <laughs> eta e, gainera, hori, ten dituzten komentarioak ere die landuagoak, eh? Ba, batek esaten du igual, jova. Sagardoni bukaeran utzi ditola aritz buket bat bezala eta horrelako komentarioak <risa> egiteko <risa> arazo bat izaten dute, eh. Sagardoteietan burruma izaten da eta telefono Patrikako telefonoen txirrina ez dutent zuten. Da horrekin disgustu bat baino gehiago izaten dute. Eta gero haseratzen dira baita ere, ba sagardotegiko menua oso mugatua dalako. Batzuk gainera ardoa ere eskatzen dute. Gerorako lehenengo sagardoa eran da gero Gero Ardoa. Saulkabe mastua izaitzeko, Sagardo sare gora euskal kultura? Bai, bai. Aurrekoak talde txikitan ibiltzen dira. Hau taldea hunditan. Autobuska etortzen dira. Hauek normalean izaten dira euskaltegitako ikaslea edo herriren bateko euskara elkarteko kideak, edo kultura elkarteletakoak, edo bertso, zale, bertso, bertso eskolakoak, olako... Taldeka. Taldeka, taldea ondian. Gustatxen Ta wei... zait, ez? Gustatxen zait. Ikaragarri, ikaragarri. Ikara <laughs> Eta gainera iruitzen zaie, zagardotegia dela euskal kulturaren tenplua edo, hola, orduan... E... Ez da bakarrik ondo pasatzeko toki bat, baizik, kulturrekin tza bat. Kulturrekin tza niogeionik esango nuke iaekin ekintza mistikoa. Gaina saiatzen dira beste gauza batzuk inuztartzen. Batzuk trikitilariak eramaten dituzte urekin sagarrote gira. <risa> beste batzuk kuadernotxo batzuk euskalkanten letrekin, trekin ta jotake ibiltzen dira kantari aterrat zehir da holako beraz hoiek dira sagardozale gora euskal kultura horrelakoa topatzen barik maiduzue badakizuen horrakak diren normalean <laughs> eta azkenean eh azkenik sagardozale arrapakariak hoiek <laughs> izaten dira cuadrilla jun eta besteak upelean daude mitartean, mai ondoan geratzen direnak... <risa> ez zurra, txupa eta txupa, horrela. Ez, labusia, ba, txuletarekin noizetorriko zain, bera bakarrik txuletardia jateko aprobetxatuta gero beste... Ba, ba, ba. E... Ez zurra putreak, Gaila, ez, putreak, ez, eta putreak, Eta araki ha, emakume putre. alba, eh? emakumearen albada, ez da? E? Araki emakumearen albada, ez da? Oie, ha, hai, alabada, horrein diketa hobeto. Ba, Zeriko usan duzu ez da esagarroteketan, Juanberko uh. dugu gukere, e, eh, alako fauna baden, oeste, edo ikertzera.